Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, në sainuhu, në astaghfiruhu. Wa në ozhu billahi min shururë anfusina wa min siyati a'malina. Min yahdihe illaahu fela muzillelah, Umin yudlil fela hadiyelah. Wa ashadu an la ilahe illa allahu ahdahu la sharika lah. Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah. Wa khaira al hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam u sherr al-umur muhdathatha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar Të nderuar besimtar Është mirësi për Allahu subhanahu wa taala ardha e muajit Ramazanit Muaji Ramazanit është një prej muajve më mëdhashtor të të vitit të cilë e shfrytëzon besimtari Për të afruar të këllohu subhanu wa ta'ala dhe për të shpëtuar nga gabime të ti edhe për të kërkuar fali Allah më dhuar për këto gabime. Njërë po, Allah subhanu wa ta'ala më urtësin e veti së përvon njërzit. Dhe një për e së përvëve që ndodhin shpesh herë në fillim dhe mbarimin e Ramazanit është qështja e kondratitës së muslimanëve se kur fillon dhe kur marë Ramazani. Edhe për këta rësue, ndodhë që shpesherë muslimanën nuk bijen dhe akort Por kryohen disa mëndime, disa rase, shkojnë dhe në përqarje Të cilat fusin u rejtje dhe armisin e zemrë të muslimanëve Për shkak të fillimit në barimit Ramazanit Edhe kjo është me të vërdet të është i qëdishme Dhe me qëdishme sepse Allahu Suhanu e Teala në në kalen një rrugë të qartë Edhe profeti s.a.ll. ka thënë Në katë të rakë të kumë alë lbejda Lejluha ka nahariha La e zigu anha illa halik Ka thënë profeti s.a.ll. Ju kam lën ju një rrugë të bardhë Nata e sajrë si dita e saj Nuk hu mbet për e saj Vetëm saj që ishë shkateruar Dhe më thënë E vërteta dhe rruga e drejt është e qartë Edhe nata duket Dhe më thënë natën e saj duket sikur se duket ditën Së nga qartësia dhe pasërtia pasër që ndodhën në ta Edhe nuk pun betë për i saj rrugë vetëm saj që e ka fitënë në zemër në ti Edhe që këtu fillon problemi i përqarjes muslimanve Sepse Allah subhanët talen e ne, ne, ne, ne ka në kalen disa ligjit të qarta në fillimit dhe marimin e Ramazanit Që nëse muslimanet kapen pastyre nuk kam për të pasur probleme Mirë për kura ta nuk kapen pastyre por i lejnë ato Me justifikimit të ndryshme Ate e fillon të devijimi Ate e fillon të mëllon në të vërdet të devijimi Edhe Unë për këtë qërështë E kam shkujtu një liber Regullat e njohjes Se fillimit dhe mbarimit të muajt Ramazanit Në të kam përmëndur Fillimisht në pas parëthënjes Kam të reguar argumentet të vetare Të cila të regojnë që fillimit dhe mbarimit Ramazanit bëhet me shikimin e hës I dhe shto kam të reguar në të I gjma u në Që, shikimi, që vetëm shikimi është shkaku i njohjes se Ramazanit ose plotësimi i ditve. Më pasë kam të rëguar argumentet fetare edhe i gjma unë medinit cili vërdeton që hecja me logaritje ose me për logaritjet astronomike në qështën e fillim marim të Ramazanit konzderot bidat në thehe dhe humbje i qartë të cilë në ka shprej u vetë profetis Sanallahu a.s. në hadithën hadith e saktë dhe që në kemi të rëguar në Liber dhe gjithashtu kemi të rëguar më pas një kapitull të veçan në lidhe me që është nëse prisi i muslimaneve hecen me këto loj me këto loj bidate në më dhe në hecen me logarita astronomike qëfar të të bëjë muslimanet? qëfar të të bëjë muslimanet? në më dhe në, në këtë pik që kalendarë e shbidate me radhë në këtë nuk dhëshon në njëri sa i që dhëshon në këtë pik a � A e ish një humur dhe për këtë ka i gjma ato umetit islam Dhe Direktu dumonën nuk duhet këtë kontradita mësë muslimanve Më pasë fillonën kontraditat Më pasë kësaj fillonën kontraditat mësë atyre të cilët përndonën se anehlisunetet gjemati Sepse një pjesët tyre E ka lejuar Që të ndi që të këtë bidat Për deri sa i pari ka zjedhu që të ndi që të bidat e ka lejuar të ndiqet ky bidat por derisa i parë i muslimanëve e ka le, e ka lejuar dhe e ka vendosur ndiq ky bidat me disa justifikime. Dhe kanë përmendur për këtyre justifikimeve një fatva dhe besoj se ky është justifikimi tyre baz tek i cili ata e mbazuar në këtë çështje. Ne themi që ky është justifikimi tyre baz në këtë çështje sepse ata përpara së merrin vesh të fatvës të Ibn Timijes ata nuk hanësur me këtë lloj mendimi deri para 2-3 vjetësh, mendimi i tyre ka qenë që nuk hesen me kalendar. Mirë, po mbasi morën vesh këtë fetvaje, atë ndryshuan mendim, e prandaj them që çështja bazë ose argumenti bazë fedvaje, fedvaje i tyre është fetvaja, fetvaja i bën të mirë. Për këtë arsye, unë e pash nevojën që sot unë t'u sqaroj me lena Allah të më dhëruar kuptimin e vërtetë të fetvasë i bentë mirë së cilën ata pretendojnë se kanë argumente në këtë çështje. Dhe pikish për të fëtva, ndodhë dhe një, një si tipë së prove mund të e quajmë, doli një për i hëmë gjëllarë dhe lave falët, dhe të regojt disa gjera të cilat unë do të shpigojt animin e në laut, të regojt disa gjera të cilat janë njëtë vërteta, nuk kanë lidhe me realitetin dhe nuk kënë të hishme, nuk dhe më dhëmë për, për ne muslimanët. Për para disa ditësh, unë do të regojt disa muslimanë një mesajsh Në fillim domthonë shkruaja kështu. Selamuleikum. Transmeton Imam Maliku Abu Daudit jemi viu dhe në sajëmësin xhij to sa nga Ibn Abbas se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Mosagjironi derisa shikoni hënën dhe mos e çelini derisa shikoni atë dhe nëse ka rei dhe nuk e shihni hënën, pritsoni numrin 30 ditë. Pastaj thash, ka thënë Ibn Timia ka rënë dakord sahabës se nuk lejove musliman që të bazojë të për llogaritjet astronomike. Të llogaritjet astronomike kjo kam shkruajturun. Aktualisht, do të them, kam shkruajtur aktualisht kalendarin dhe thash kë fjalë vetë mia se është marrë më zhmuel fitawe vëllimi 25 faqe 207. Më pas ka thënë vetë mia, ai që bazon të llogaritjet e kalendarit jo vetëm që konzoron vitat civile i humbur, në aspektin fetar, por konzoron dhe i gabuar në analogjikë dhe astronomike më zhmuel fitawe prap 25 207. Edhe pasaj më shkoi në fund fare shprëndarë dhe fitos Savapa. Kjo lë fjalie Domethënë që kam treguar këto dy fjalë dimën te mia. Këto nuk e ka i ka thënë dimën te mia. Te ka thënë shumë dietar ti. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të re. Këtë lloj xhmau të sahabëve ka treguar dimën te mia, e ka treguar domethënë shumë shumë dietar, atë që ka përmendur në librin në tim rregullve njëohes fillim të varrimit të Ramazanit. Ky lloj mesazhi i shqetësoi disa, domethënë vëllezërit tan, lloj falt, i shqetësoi me kuptimin e keq të fjalës, sepse ë mbase, domthonë mbase menduan domthonë që ne po i qymbi të çif për këtë lloj gjëje, nuk e diu se, se si ka menduar ata, kjo është problemi i tyre. Mirë po, nga që u shitsuam filluam bësat dhe bëu disa komente kundrejt këtij mesazhi. Në lidhje me fatvalin e Bentimis. Dhe thot e, Hoxha, i cili e mori domthonë që domthonë video e tij domthonë është e publikuar, nuk ka nevojë për ta fshjerur të lloj gjëje, ky është Ahmeti. Allahu e fal. Morri libër me mbyll fatwa. Edhe u atregoj Xhamadit, thaj aku është libri dhe joku e keni përpara me gjithëshum po e atregoj kësh me Zhumul Fata, vëllimi numër 25. Unë atregoj librin dhe u tha, dhe u tha kështu. Unë dhe u un, tha, kjo është inçizuar, domethënë nuk ka nevojë tu doman për ta proginë shtruar, sepse kjo çështë është, është inçizuar dhe nuk e mohon dot kush. Fa, edhe un për kuriozitet, meqë thot me Zhumul Fata 2527 të hap me Zhumul Fata, pra ky është libri. Qelala aty, 25, thot, faqe 27. Ibn Tejmija, Zote Meshiroft, është pyrëtur në faqe 202. Të që digjoni se që farë thot kë? Pa, pa, të gjithë kjo është feta Ahmedit. Thot, thot Ibn Tejmija, Zote Meshiroft, është pyrëtur në faqe 202. Pyrët e se si e ka formuluar Hoxha, Allah e Falth. Thot, thot, këtë është i thot. Ibn Tejmija është pyrët të thot, si bohet, bë, si Kur i pari dhe udhëheqësi i muslimanëve nuk ecën me hën, por ecën me prollogaritje astronomike. Po Për e përsëriti njëherë pyetjen se si e ka formuluar hoxha. Thotë, si bëhet kur i pari dhe udhëheqësi i muslimanëve nuk ecën me hën, por ecën me prollogaritje astronomike. Kjo është pyetja e i ibn që i e si pas Unë po është bërë ibn te miri sipas hoxhës. Un po olezë të ashi pyetjen. Dhe këtë material nuk kam shumë pishuar, nuk e di ku e ka të shuar i vlajtë materialin. të materialin Më të ashtë përndaj në fund të mësimit në shalla, më të ashtë përndaj nga inkopis të cilë të lezoni, kam përkëtyur të gjithë të mjës, të dhani bëntemjes të lezoni vetë Atëherë dhe më thëmë, pyetja si pas horqës i ishte këshu, kurse pyetja që është dërtoj bëntemjes në të vërtit është kjo Su i rejshikhu l'Islami rahim e Allah, an ehli medinet i ra um e ba ولم يثبت عند حاكم المدينة فهل لو من يصوم اليوم الذي في الظاهر التاسع وين كان في الباطن العاشر و بيتيلزمت مي الله مشروطه مجمل الفتاوى و لليمي 25 صفحه 202 الى 208 و بيئت بر banor te nje qyteti ku disa prej tyre pan hanen e muajit dhulhijje por nuk u vërtetuat te prisi qytetit ky shikim a kan te drejt ata qe ta, ta agjiron diten e cile ne pamene jashme duke se është dita e nëndë, edhe pse në të vërtet ajo mund të jetë dita e dhjetë. Kjo është pyetja e thile e shbërë që i Hulisam ibnu Tejmijës u aledzohë në Arbjusë në Gjunë Shqipe. Kurse hoqa, Allah e Faltë, e morë i të ibinu, a tërgoj njerëzve, por nuk u aledzohë pyetjen, por a formuloj me mendin e ti. Edhe pyetje që, që, që, që ka tërguj me Tejmijështë të kjo kurse i u a formuloj për përsi dhe një që ta, që ta kujtoni, Pyte si pas ti ishe këshu Si bot, kur i pare dhe u dhej si muslimave Nuk hesë me hën, por hesë me prologajt dhe astronomike Pyte si pas ti Të shimë nuk alezo për pyte si pas i bëntejmijes A i thot edhe njerë U pyet i bëntejmija për banorët Din qyteti ku disa përityre pan hënën e moj dhe në higje Por nuk u vërdëtuat E prisi qytetit kër shikim Në më thënë shkuon atë E prisi qytetit Edhe i nuk aparnu ku aparnu i dëshmin Nuk të rgonë q Kjo të që ju tregoj që ai hesën me me me Shikim Hane, vetëm se këtyre njerëzve nuk ka parë në dëshminë. A kanë të dhëna ata që ta agjoron ditën e cilën ne pamë në jashtë në duket se është dita 9, edhe pse në të vërtetë ajo ajo mund të jetë dita e 10. Domthon, të gjithë kë pyetja, a përmendët që fjala për llogaritë astronomike? Nuk përmendët fare. Kurse hoçe këtu të, të pyetë ka thënë, por asë me prollojë astronomike. Domthon, pyetë si që ka formuluar ai është krejtë tjetër nga ajo që ta treguari bën te mia. Ja. Për të asaj që ka formuluar gjuhëshipësh krij tjetër nga ai që ka thënë vetë mi, edhe ju keni librin, faqen 202. Këtë mund ta shikosh çdo kush. Kjo është faqja numër 202 dhe e lexova në arabisht tekstin. Kush ka dëshirë, ndaj shqiptim ndaj arabishton e kam përkthyer tekstin, edhe teksti domosdoshë dhe, dhe në arabisht dhe shqip së bashku, çdo paragraf në vete mund ta lexojë dhe nëse dikush ka vërejtje për përkthimin let let të bëj korrigjime pothuaj. Kjo është domethënë pyetja sipas Xherzënit e Mines dhe pyetë si shë, si, shë hoxha. Thënë, si pas hoxh, e formuloi Hoxha. Domethënë sipas Hoxhës i Vetëmës është pyetur për prodhues të aromikë, ndikojë që i Vetëmës u shpyet farë për këtë çështje. Domethënë që zbreti nuk ka lidhë farë me këtë çështje. Kjo është pika e parë. Pastaj domethënë ka folur Hoxha, fali për çështjen e këtij mesazhit. Edhe tregoi domethënë që ky person domethënë ka ndezur fitnë edhe ka zjedhën nga fjatë e për nga mejës një hadith dhe kalën një hadith jetër, ndërkohë që unë në libri që kam shkruajtur, nuk kam zjedhën një hadith dhe kalën një hadith. Por kundra zi, i kam përmëndur të gjitha hadithe që kam mundur të gjejë në lidhë me të qështje. Dhe kam përmëndur dhe hadithin të cina ta mare i se si argument dhe kam këtër për gjithje. Nëse hoxha ose të kusht jetër, Coverity ne shkruaj dhe një libër, tregoi metodat e librit, tregoi kush janë ato gabimet fetare të cilën ndodhen të. Dhe unë nuk kam fshehur asnjë gjë në atë libër. Pastaj thotë domosdën që, ka thënë domosdën që ky person domosdën mori, domosdën mori vetëm faqen 202 dhe i la nga faqja 200, i mori vetëm faqen 270 dhe i la nga faqja 202 deri në faqen 208. Pythe që desha të bëjtuar domosdën, a ka mundsi një njeri i thjeshtë Kushtë të qoftajinë, dhe unë në dikush tjetër, që në një mesaj të celularit dhe shkrujë të të faqe, të të fajqe e fedvaje, ka mundësi këllëgje? Logikisht, a shë mundu këllëgje? Ndërsa, përse për këtë libërit, unë e kam përmëndur gjyësme në fedvasi bëndë të emijes, kam përmëndur dhe atë pjesë të fedvasi të sinat ta e marrën si argument dhe kam shpiguër kuftimin e setë vatajet. E nësi shmeshtë, kjo � dhe pyetja sipas Ibtemires është diçka tjetër edhe përgjigjja edhe pyetja sipas Hoxhës është diçka tjetër krejt tjetër. Tashti, domthonë, për çfarë festëโซaja? Unë nuk kam dërmundualizoj festën anëj sepse e keni shkruar dhe mund ta lexojë, mund ta shpërllani ti në kujt dëshironi ju. Por unë do të tregoj vetëm idenë përcjellshme të, të, për të festvas. E keni gjithë përkthyer gjuhën shqipe, mund ta merrët dhe lexoni vet. Ibtemira thua është pyetur, thash, nëse disa njerëz shikojnë hëna një vetë, dë vetë, tre vetë, ose më shumë, e shikojnë hënën. Shkojnë të këprisi i cilje meren me vërdetimin e hënës. Edhe i nuk kua përnon dëshmi në tyre për arsue të ndryshme. Këto arsue mund tjenë, e para arsue të lejuar nga në shërjatit. Edhe e dyta arsue të pa lejuar nga në shërjatit. I bëte mija je përgjigjen edhe të regonë fillimisht nëse prisit dhe më dhënë, të regon ide në më dhënë që nëse prisit dhe më dhënë e refuzon, dhe pa të reguar shka që dhe më dhënë që ka drejtë, s'ka drejtë. E të regon ide në më dhënë që po, është drejta e këtyre njerëzë që kam parhënë, që ta gjërë me gjëmatin, edhe pse këta kam parhënë një ditë për para. Në më dhënë i betemi e këtër që u thotë, ju dhe pse këni parhënë në vetëm, ë kompetenti për të vendosur të llogjej i cili shikon Hanen, shqiprisin që shikon Hanen, nuk ka kapërunë dëshminë për arsye për arsye ti. të tij. E treguam këtu pas edhe një hadithin që ka thënë profeti Sallallahu alajjizmi, ju është kurtaqjironi çeli është kurtaçelni dhe kurban Bayram është kur bënë kurban Bayram. Ës ka treguar domodin këtu llogje, edhe pas sa ka treguar disa raste, raste më shumë kur njerëzit ndryojnë ditën e Arafat gabimisht ditën e 10 thotë. Domodin kanë par Hanen disa njerëz domthonë një ditë përpara dhe njerëzit nuk e din. Edhe vendos në ditë 10, ditën e 9, ditë, ditë që është dita e Arafatit, një ditë më mbrapsht, që viti 10 në të vërtetë. Edhe qëndrojnë në Arafatit më mbrapsht gabimisht. Ka thënë më të mirë që kjo është e lejuar të të gjithë dhjetarat. Ma çfarë do tu, qëndrojnë gabimisht. Ç'kuptim ka qëndroj gabimisht? Kuptimi është don që ata padashë i bëjnë këtu në gabimi. Domthonë këtu i bënte një flet për ato në gabimi, kur prisi gabon padashë, apo jo, kur gabon nga, do në nga inati ose nga epshim radh. Gjithashtu tregon rastin kur njerëzit qëndrojnë ditën e 8, jo ditën e 9, ditën e 8 në Arafat gabimisht gjithashtu. Fton tregon këtë rasti dhe i shpjegon domthon se e vërtetën të dyja raste dhe është që muslimani duhet të shkojë pas tyre. Domthoni ideja është të shkojë pas tyre sepse domthon çështja e vërtetimit të hënës ku i takon, i takon domthon në masën kër, kër, e zgjer dhe hëna quhet të ai ajo kur kur bëhet e qenë për njerëz që quhet hënë hilal. Dhe për ne quhetu hilal vetë dhe mua i qyto qehërën e Junë Rabe, si do thotë nga Fela Shohera, që do thotë thot, kur bëhet i njohur. Dhe ka shpjeguar të ç'është. Të Ideja përgjithmeshme e kësaj është i Betey mia thotë që njeriu në një vend ku njerëzit shikojnë hënën, për këtë Fela Betey mia thotë, kur shikojnë hënën, ai duhet të heci me masën e gjerë. Pse? Tregon këtë justifikimin i Betey mia thotë sepse uh, hënë nuk quhet ai që shikon vetëm një njerëz. Por thet han quhet ajo që shikon njeriu dhe kjo bëhet e njohur tek të këtë gjithë njerëzit. Këtë tregon i vetë mia. Qëhtu që fillimi i mua sipas vetë mia's nuk hyn vetëm kur shikot hanë, por hyn kur shikot hanë dhe plus kësaj ve një kusht i dytë është që të bëhet e njohur tek njerëzit. Kjo është, domethënë, pjesa e fatvasit të mia's, pastaj ka treguar tu dy raste i bën te mia në lidhje me çështë me këtë me këtë çështë, me këtë lidhje me këtë hadith. Ma hadia gjonin kur ta gjonin çenin kur ta çelin ka treguar ato dy raste janë ato që ngatrorin të çesh. Rasti i parë është, nëse dikush shikon hënën e re të Shawalit i vetëm ose i tregojnë ai disa njerëz të, të besueshëm a duhet ta çeli apo jo. Edhe kjo është çështje ballë që, që këtu ku bazohet me te mia. Porun në në prishjen e agjërimit, në prishjen e agjërimit, njerëzit duhet ta çenin atë, domethënë në, në Ramazanin, mbasi të dëshmojnë dy dëshmitar që është parha. Në fillimin e Ramazanit mjofton një dëshmitar, kurse në mbyllën e Ramazanit duan 2 dëshmitarë. Nëse e shikon hënën vetëm njëri prej tyre, nëse shikon, e shikonëm vetëm një, jo dy, vetëm një shkon gjesa i. Këti nuk i takon që ta çeli vetëm, edhe pse ka par hënën, sepse kjo hën, edhe pse është parë nga ky person, ajo, domethënë, nuk lejohet të zbatohet në xhamati pa pasur dy dëshmitarë. Ky xhamati në të vërtetë ka justifikim sipas ligjit islam që mos e çelë. Pse? Sepse duan dy dëshmitarë. Atëherë ky person i cili ka parë hënën vetëm, çu do të bëj? Çu do të bëj ky meshtot? Do ta çeli ty apo do do të ecë me xhamadin? Xhamadi ka justifikim në vet. Çu tregoni vetë mira këtu? Ka justifikim në vet. Domthoni tregoni vetë mira ideën domthonë që ky person çu do të bëj? Do ta çeli apo nuk do ta çeli? Xhamadi ka justifikimin e vet sepse e pa e pa i vetëm hënën kë. Nikoj që duan duhet shmitar. Kurse ky ka justifikimin e vet që ky ka parë hënën. Iveteni thot këtu hesën bastit ajjonin kur të, kur ta gjornjer dhe çeli kur ta çelim. Dhe ky është kuptimi vërtet i hadithit të cilin kta kën, kën, e kanë keq përdorur shumë. Këtë hadith. Pastaj thot çështë e dytë, nëse dikush e shikon hënën e dhulhix vetëm, a duhet të qëndroj nëona Rafat vetë apo duhet të qëndroj me njerëzit? Kur thot hëna nuk është bërë një orë, më tregon rastin, më on, sipas shikimit thot që nuk është bërë një orë të njerëzve, apo dita e nënt konzrohet dita që është bërë një orë për njerëzve. Do e shpjegoj pastaj të çështje. Paset, dhe më basi të regon këtë ide, dhe më dhënë iden e dhe më dhënë kër nuk parnohet dëshmija e një personi që shikon në hanën, i hedh një pyetje vetës ti, një pyetje cila dhe më dhënë mund të bëjtë, dhe më dhënë, dhe më dhënë si fillën fillën fare, dhe më dhënë o pyet për shikimin në hanës kër nuk parnohet dëshmija. Të regoj iden e për gjithshme, që për dikush e, par, e shikon vetëm dhe nuk i parnohet d Ti tregoj edhe në përgjithësi, por njerëzit të cilët merrën vërtetimin e me hanës nuk janë të gjithë të sojnë. Ka për ty që janë njerëz besnik, ka për ty që nuk e janë njerëz besnik. Pastaj, ky që është besnik, ka raste mund ta qelloj, ka raste mund dëboj. Domthon kemi 3 raste të përmendur më tej këtu. Rasti kur prisij është besnik në pranimin e dëshmisë, domosht njëri besnik që do dëshmë të vërtetë, mirë po, gabimisht nuk e pranon këtu dëshmia. Gabimisht, ju duk ky personi pa pranu nuk e pranon dëshminë. Ose ishte besnik dhe paranoi dëshmin në mënyrë të drejtë, ose rasti i tretë, ky person që është prisë muslimanbe, thotë vetë mia, i jërdh personi për dëshmin, ky portoi, domthonë nuk pati, domthonë nuk pati mundësi ose domthonë nuk dëshirë që ta vërtetonte, domon a je besnik asoj besnik dhe i thash shkurtimisht, ja do t'u lejoj tekstin çfarë thot, i thash shkurtimisht që domthonë e morrë dëshmin tënd dhe pastaj nuk e nuk e nxjerrësh kimën, domon nuk e nxjerr, domon nuk e nuk e nxjerrësh që nesër është është, barama, është Ramazan. Folti më të mia, nëse dikush thot, mbase prisi i të cilit ti je ngarkuar detyra e vërtetimit të daljes së Hënës treguohet negligent. Jo, dhe këtë temë, këtë çështje e trajton këtu më të më pse? Sepse kjo pyetje është pyetje normale të lëmeze, por përdesat për e të ibëtemi më thon dikush, thua që ne duhet të jesim me xhamatin. Po vallë, të gjitha prisat të këto xhamate njerëz të drejtë që duan ndjekur në këtë mënyrë, zotë më të njëjtën këto rasti, përderisa thot prisi jesim në shkrimin e Hënës. Kjo është kur them për dëshes në shikimin e Hanës, do t'ua lexoj tekstin arbyt do ta përkthej. Atëherë thotë ti duhet të hetsh me të për arsye që vijojnë. Thotë, nëse dikush thot, mbase prisi, i cili ti je ngarkuar detyrë vërtetimi të dalës Hanës treguohet negligent. Jo tregon negligent duke mos pranuar dëshminë e njerëzve besnik. Domthonë tregoni ishin nuk e pranon dëshminë e njerëzve besnik. Domethën çfarë bën ky? Ky shikon Hanë, ky prisi. Vetëm se nuk pranon dëshminë e njerëzve besnik. Që dhëtë, në base prisit të cilit ish nërkuar detyre e vërdetimit të dalisë në hënës, që i që ka nërkuar detyre e vërdetimit të dalisë në hënës, në do më dhëtë, flis ka për një pris, i cili pasamar për si për vërdetimit të dalisë në, në do më dhëtë, këj pris e së ka më hënë, tu në që dhëmi, një, të rekohet në gjithëm duke mos parënuar dëshmin e njerëz e besnik, në më dhëtë Ose sepse nuk humpton për të marrë vesh se janë besnik apo jo. Domethënë i vijnë disa njerëz dhe ky shembu po thën, por tonë vetë ta vërtetojë janë janë janë se janë besnik. Normalisht ai nuk u thotë atyre që ju jeni seni pranuar, thotësh non shembullot të, të dëshminë e tyre. Në esojën thonë nuk nuk e merr për bazë dëshminë e tyre. Ë ose nuk humpton për të marrë vesh se janë se ambesnik ose sepse refuzon dëshminë e tyre për shkak të ndonjë armiqësie ndaj me ti edhe atyre. Don ka armiqësi kami sinë me të tjerë dhe nuk e pranon dëshminë e tyre ose për shkak sa i mbështetet fjala e astronomit që pretendon se hënë nuk nuk mund të shikohet. Kto janë arsyet të thënë Betimia? Ose përsoj të tjerë të cilë të tërë të cilë nuk janë të ligjshme nga anëshëriat e ati thuat. Domethënë, i Betimia këtu tash i tregon fillimfare për kë prisë po fletu. Flet për prisin i cili shikon hënën, prandaj thot Fein Qile kadikunul imam an li fuydai li ithbatul hilal muqassira. Mund të jetë dot imamit të cili ti i është lënë në dorë vërtetimi hënës, mua ka sër, domodin negligent. Domodin ti që ka lënë në dorë vërtetimin i daljes hënës, pa këtu flet për vërtetimin daljes hënës. Pastaj përgjithitëmit e mia dhe thot. Thotë, i thuhet atij, ose atij thonë në gjykimin që japim në këtë rast, nuk bëhet dallim ndërmjet vendimit të prisit që përpiqet për të qenë i drejtë në shikimin e hënës së re. Domodin flet për shikimin e hënës, nën flet për prisës që shikon hënë. Nëse ka qelluar ose ka gabuar, apo vendimit të prisit që është treguar negligent në të. Ose sepse hëna e nuk u shfaqën dhe nuk u bë e njohur në atë formë që të kenë mosi njerëzit ta vërttojnë dalin e saj, për këtë arsye mua ende nuk ka filluar. Domethën, i bënte një përgjigje tash i thotë çu. Kuptimi fjales si thotë. Gjykimi që ne nxjerrim tonë rasti, gjykimi që ne nxjerrim që ne duhet hësi me Xhamatin, nuk bë dot ndëlim ndëmit prisit si i cili është i drejtë dhe prisit i si cili është negligent në vërtëtimin e daljes së saj. Nuk bërë dëllimë, thot, në lidhje me prisat të cilat hecin me hanë Shiko që thot Prisat, thot, thot, që Që thot, që thot, që kile ma jethë mu të minën hukëm, la e khtelifu l'halu fi i bejna le dhiju Temu bifë, ruet i l'hilal, mushtej dhe në musiben Thot, e o muhtë janë, e o mufarrita Thot, nuk bërë dëllimë në gjukimi që në zirënë në lidhje me prisat që merën me shikimin e hanës Që merën për bazë shikimin e hanës të nuk vjen dallim nëmë atij që është mush të hidhë ka qelëruar, mush të hidhë ka gabuar ati dhe atij që është neglizhent. Domethënë këta të prisa, të tregëta, u merre ka mëshkim hënë. Më Domoanë ide e përgjithshme e vetëmijës sot që ne duhet ndjekim prinsip ton, ai përdesave mëshkim hënë, po qese i tregoj tek një gjend neglizenca e tij është kundër ti dhe jo kundër nesh. Kjo është fjalë e vetëmijës. Por se ju si dikonë vetëmijëto rasti Edhe justifikon me, me argumenti që profet srem ka thënë do t'ju prini ju e disa njerëz në namaz, të cilët do bëjnë gabime. E thotë, nëse kryen rregull, nëse kryen atë rregull, ju është namazi është pro për ju, u keni sahab ju dhe ata, nëse kryjnë gabim, ata ata do kanë gjunave keni sahab. Po tash kursh me mendje argumenti që ka përmendur më te mia këtu, duhet qartë kemi më te mia këtu flet për ato lloj gabimesh që i bëjnë prisa të shëhura se jo hap tazi. Pse Edhe unë kam më vënë në atë libër të ulëgje. Arsye pse është, sepse këtu fritet për çështën e namazit, pra to duhet të bëjmë fshero fsherose, po ti bën haptozi, nukleot ta ndjekësh për shembull. Nëse prisi muslimanëve e fal namazin pa abdes. Edhe ti e merr veshje e fal pa abdes. At lejohet po të fashë mos ti? Nëse thon po lejohet, sepse çu thotë hadithi, kjo është gënjeshtër, është e vërtetë. Hadithi nuk thotë po ta marrësh vesh ti që ai bëgabime trashanike e falumasi por thot hadithi thot nëse ata bëjnë gabime do mëndër përse për këtë çështë të falut pa i pabdes kur ti e merr vesh për këtë lloj gjeje nuk bësesë se kanë dyshim të lloj gjeje që kë nuk lejohet sepse kjo është bazë hadithe tjetër që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam budherrit çdo bësht kur vjen një sa prise që vjen namazni nga koha dhe i ka thënë çfarë më urdhon të qollot të falë namazin në kohë pastaj nëse e mbrrin me ta nuk i thotë çka falu por nëse e mbrrin me ta falu se i përtysh në file Domethënë për vëllezërin, nuk i ka thën, nuk i ka thën sahabëve që gjithmonë nëse mos prisni juve, verboni. Po ka thën, nëse ata dalin hapës dhe gëbojn, mos i ndiqni gabimin e tyre, ndërsa nëse ata bën gabim fshehurazi si hadithi që që është për për të për namazin, ndiqni. Kështu që domethënë, këtu flitet për ato që gabimin është si do bëjmë fshehurazi. Shembull, nëse prisi i falet pa abdes, por ti nuk e di. Ti ke gjunaftu për këtë gjë? S'merr gjunaft. Dhe këtu bëzo këtu këtu mundon është thelbi i këtij hadithi. Gjithashtu Nëse prisi nuk e merr abdesin siç duhet, dhe lë gjëra mangët abdes, nuk do ka bëra Allahu në dy ty ti shkem nga marr porizë që ti gërmojmë, ti gërmojmë në ha se ka marr abdesin e ai. Ose do pyesh ha ti a ke marr atë marr abdes. Përkundazi nuk do të falun mos tyre. A nëse ne në vesha, i, esëm e marrim vesh ai e është me këtë lloj gjëje dhe dhe domethënë nuk merr abdes, atëherë nuk ka lidhë këtë lloj gjëje me këtë hadith, ka lidhë me hadithën e budherrit. Prandaj vetë më ka përmend të lloj argumenti këtu dhe më anas e kuptohet që ai ka për qëllim ato ato lë gabimesh të prisave, të cilët bëhen shëronsi. Ai tregon këtu për një shembull që ka treguar më te njëa, rastin kur prisi muslimanëve nuk e ja pranon dëshminë për shkak të një armisie. Zakonisht, zakonisht ndodh, zakonisht, zakonisht më është që prisi i vjen dëshmitar, ju i thotë ti usta pranon, do se un kam urrejtje për ty më radh. I thotë do ti po, ti është kundërshtimin e, e ti, edhe nuk e nxjerrmose. Si pëlqejnë ai personi çfarë zakosh me që mund ndodhi. Por këta rësuj domethën, po ta shikojmë në vendje shkaqje ka treguar me të mi një shkaqje të fshehta. Edhe këto lloj djegë ka shpjeguar dhe Ibnurexhepi, rahimullahu, te librvet ikhtilaf ala hilla, në njënë çështë ka treguar që këtu flitet domethën ideja, ideja është domethën që nëse bëhet fjalë për gabime të fshehta që kanë lidhje me çështë i stihati, ndërsa nëse bëhet fjalë për gabime të dukshme, tekstin e tij e kam kthu domethën Ibn Ujaybi në um fet sikti domethën është si vijon që tuaj lejoj vet domethën në fjalën e tij thot. Ajo që ngjan se çështja në rastin ton është nëse dëshmojnë dëshmitarët e drejtë te gjykatësi se kanë parë Hânul Hijz ose të Ramazan, atë i thot. Ata për mua janë besnik, por un nuk kam parë në dëshmin ose gjëra të ngjashme me këto për të cila, për të cilave duhet qart, sa i me dashje e lekryerin e detyur pa justifikim, çu pa justifikim. Duhet me dashje Në këtë rast nuk ecet mbas tij por veprohet sipas të vërtetës. Kjo është fjala e Murexhepit. Domethënë Murexhepi këtu domethënë ka treguar këtë dhe në një bësh këtu mbas e bëntëmijës ka treguar domethënë që këtu në seprisi e kundëston hap të zi, nuk bën, nuk bëhet fjalë këtu domethënë që ai të ngjit mbas tij, të ecë mbasim të në çështë. Ideja e përgjithshme është i bëntëmia këtu flet për ata prisa të cilët hesin me shikim hënë vetëm se kanë disa mangësi në vërtetimin e pranimit të dëshmitarëve. Kurse Hoxha, Allahu fal, e ka shprehur fjalën me tinë në telefon. Fot. Kto këto lloj paragrafi që treguam tani. Do gjithashtu, domethënë po po këtu po them unë. Gjithashtu këto treguohet për prisin që jesën në shikimin e hënës së re, kur ai ishte drejt ose qëllon ose është i drejtë dhe, dhe gabon ose tregon negligent në vërtetimin e dëshmisë të dëshmitarëve për shikimin e kësaj hëne. Praf flitet te fjalimet e mia, flitet për dëshmim shikimi hënë dhe jo për mbështetje totale të llogaritë astronomike. Domthonjë ju, gjatë si këtij teksti dëgohet se fjalë llogaritë astronomike e mia. Sot praf flitet për shikimin hënë dhe jo për mbështetje totale të llogaritë astronomike si shprehëndonon hë aty ku thotë Ibn Tenia, u pyet për për për çështën e ka thënë. Në nëse qëllon se se ka të parë për të parëve të muslimanëve që nuk hesin me hënën, çu thotë? Un um, polezoj dhe një tekstin e Butënjis, ta shikoni. A thotë Butënjia këtu që nuk hecen me hënën apo jo? Ja? Domethën, këtu thotë nuk hecen me hënën, ndërsa i Butënjia thotë këta nuk përnen dëshminë të dëshmitarëve. Kupton? Nuk, nuk përnen dëshminë të dëshmitarëve përse ndryshme. Nuk thotë nuk hecen me hënën. Sësi fjalë e tij. Fjalë e tiju nuk hecen me hënën, kurse ai thotë nuk përnen dëshminë të dëshmitarëve. Pastaj vazhdon edhe thot, pra ky problem nuk është i ri, ka ndodhur ky problem edhe më herët, edhe më herë. Këtë pretendon, gjithashtu ky është një pretendim tjetër. Ajo i ka problem tjetër domethënë që ky thot Hoxha pretendon këtu domethënë që problemi i llogaritës astronomike ka ka ekzistuar në kohën e betejës. Edhe ne kërkojmë për këto gjë fakte, të cilat e dëvëtojnë që prisët e muslimanë në kohën e betejës kanë heqëmë llogaritë astronomike në formë totale. Domethënë kam pas anash kaluar fare shikimin e hënës, si pretendon ky thotë që thotë që, thot që nuk hecin me hënën, kupton? Dhe thotodon për këtë problem thot nuk është i ri, ka ndodhur ky problem edhe më herët. I vinj dëshmë pasaj thot ose thot i vinj dëshmitar, por ka i not me dëshmitar dhe i thot ja s'a pranoi ti, do me tregu ti mua hënën, domethënë kjo është preq këtu, në të vërtetë më themi nuk është prentoll në formë, do nuk është vërtet domethënë. I motëmia thjesht tregon nuk e pranoi para miqësi, por nuk e tregon që i thot datë e a thot troçë, por nuk e thot troçë se us të zdua të pranoj se kam miqësi për ty. Sepse kjo nuk është logjikë njëherë, radh pas një tullë gjeje. Domethën vështirë sa e bën njeriu. Ai që mund ta bëj domethën është njeriu që s'është në rregull, domethën. Zakonisht një person, kur nuk parandon dëshminë, pamë ne askë, hiqet se është njeriu i mirë me njerëz më radhë, po sa ka urrëtim vetën e vet, bën diçka mbrapshinë të lë gjërash. Ërancishme domethën, nuk ka fëni me të mi, ja sa pranoj ty se do të tregu ti mua në radhë, se ka shpreh ulë formën vërtet. Pastaj thot, pra është ose thot Thjesht i bind që ecën me prollogarit astronomike dhe mund të ecë dhe kështu do kështu, do të thjesht i bind që ecën me prollogarit astronomike. Kjo fjala, thjesht i bind që ecën me prollogarit astronomike, këtë e kanë zin nga JB Vet Hoxha, sepse kë nuk ekziston fara te teksti i bën te mia. Pandë dom po dom po dorvis të më bënë hallad, do t'u rilexoj edhe një herë fjalën shkurtimisht, thotë bën te mia. Nëse dikush thot, mbase prisi të cilit është ngarkuar detyra vërtetimit do dalë sën, çka detyra e vërtetimit dalë sën, don eza me hën tregon negligjent duke mos planuar dëshminë dëshmitarëve besnik ose sepse nuk humbton për të marrë vesh se janë besnik apo jo, prapë të dëshmitarët, ë, ose sepse refuzon dëshminë e tyre për shkak të ndonjë misioni në metie në, në metyrë, prapë të dëshmitarët. Ose për shkak sa i bërzet te astronomi që pretendon se ana nuk shikohet, domethënë prapë të dëshmitarët. Pse? Nuk e paron dëshminë të dëshmitarëve sepse astronomi thotë sot është e pamundur shikojt hëna. Edhe u thotë dëshmitarëve jeni gjerstar, ose ju nuk jeni pa hënë, keni pa diçka tjetër. Doon prapë të dëshmitarët. Të prapë bëhet felë për të shmitar Në më thënë Prapë felë për të shmitar Paset, thënë, Ose për rësutë të tjerë të cimë Nuk e në rësutë të lishme Nga anë e shëjatit Në më thënë Për rësutë të tjera Edhe nuk shprej këtu Për logaritja astronomike Si shprej të ndohet Ati i thua Në gjukimi që japë në të rast Nuk bë të alim në metë prit Vendimit të prisi që përpicit Për të që një drej Nuk bëhet dallimi ndërmjet gjendjes së prrisit i cili domthonë është imam i në shikimin e hënës, ju te mufirujetin hilal. Ai person i cili është imam i në shikimin e hënës, domthonë këtu flitet për prrisin që si shikon hënën, jo për prrisin që si është me llogjë astronomike. Kupton? Ky është problemi i tyre domthu. Që ata kanë marrë ato domthonë një pjesë feli, se kanë kuptuar pse çfarë kanë dëshëruar ata vet. Thot thjesht u binë se është me prollogjë astronomike, Nikoj që këtu s'formojnë ato fjalë për llogjë astronomike fare. Por si e tregon që ai domethën nuk punon dëshmi të dëshmitarëve, për arsye, një prej arsyve është kur thot astronomi që sot është pamundus shikot Hana. Ne i hoqë që kjo është çështë tjetër, nuk është si e para. Kurse ky domethën këtu ka thënë që thjesht bindesë se jecë me me prollogjet astronomike, gjë e cila s'është thënë më i vetë më në vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme për të seriozu domethën këtë pikë. Do kjo është pika e dytë domethën që Hoxha këtu të regonë dishkatë e cilë në të vërtet dhe më thë, nuk është, nuk është, nuk është sakt, dhe nuk është e saktë dhe nuk përpullëthet me fetvan e betemijës të cilën a i e hapi ka pakon vetë por nuk a le zërgjë madë në të vërtet se shfar thosht e betemija por e shpreu me gojnë në vetë dishka që si shë e vërtet në e që thot e betemija para gjërë pyrtje e ti nje që, që të regonë ishë ndryshë jo si e josë i aqë të të regon e betemija për gjithë që thajë për i betemia, nuk ish, nuk E treta gjithashtu problemi ti është që pretendoi që Koni Vetinijas prisit nisi me llogaritje astronomike dhe kjo nuk është nuk është e vërtetë. Maksimumi që ka regjistruar Koni Vetinijas është ajherë që ka treguar i vetë po në mëshmul fetva në fetva më, më sipër kësaj fetvaje që ndodhen në faqe 202. Sipër saj e cila quhet Risaletul Hilal, domodin një libër në lidhje me çështën e hanës së re dhe ka treguar Vetinija që aty i ka mritur lajmin që thot ba'dul quddat dhe thënë ba'u Përfshin në domosdoshmë numrin disa nga 1-shi edhe an çim më shumë se 1-shi. Mund të dëgjoj ky person. I ka mbritur lajm që një gjukatës ose pak më shumë se sa 1. Nuk e pranonin dëshminë e dëshmitarëve për shkak të fjalës së astronomit, i cili thotë se thotë është e pamundur që ko të hënë ose ose e pranon atë kur thotë është e shoqëta hënë. Dëshminë e dëshmitarëve. Domthon Dë kjo është ajo që ndodh në kolonitë vetëmijë. Domthon në kolonitë vetëmijë disa, jo të gjithë Disa gjukatë, sa jo dhjithë, të gjithë, disa thotimë të imja, që këtë disa në një gjurë në rabë më përfështë dhe një, e kushtëzonin shikimin e hënës me miratimin e astronomit. Ndë më thënë atahes me shikim hënë, por e kushtëzonin me të lëgjeje. Dhe kjo është diska tjetër, dhe nuk është kjo që përëtendojnë këta të si në marë nësë argument. Dhe në problemi të rejtë që ka përmëndur e aty të këtë, të felimi të ishtë, Fjale që thot dëmëdhën që në konë i bëtëmijës njës dhe njës me, me prodogojtë e astronomike Kjo është dëmëdhën në pjesa e tret Pjesa e katër të problemi që ka të reguar aty është A i ka pretenduar aty dëmëdhën që unë kam shkëputur një tekst e i bëtëmijës Duke e ndzirat e jash kontekstit të vërtet Dëmëdhën si pas pretendimit ti Unë kam thënë njësoj si kur thot të kush fëvoj në Lil Musallin edhe të ndaloj Mos e plotsoj, mos e plotsoj jetën. Dhe folem muslimë, humir për ato që falen. Domthon, në pamë ne ashtu duket sikur ti thu mirë për ato që fal, unë zot më fal. Cku është? Sipas pretendimit ti këshu, këshu i viton se si, pasmë shkoput unë domthon atë fjalë. Pa e prodhuar pjesën mbrapa ose përpara. Dhe unë prandaj po kthej atë pjesë të dhë vëm për të shikuar që kjo gjë që ka pretenduar nuk është e vërtetë. Përkundazi, fjalë që kam shkopitur nga fjalë nga Ibn Temia është mëse plot. Edhe Ibn Tumia e ka shpjeguar këtë fjalë që ka treguar popullën e llogaritë astronomike në mënyrë totale, e ka shpjeguar edhe në vende të tjera, në fetva të tjera të tij, edhe ka treguar që hesse me llogaritë astronomike konseroj bitat në fetë dhe humbie. Madje në një fetva thot "asnjë musliman nuk e ka thënë këtë gjëje", kurse Hoxha thotë që prisin konikut të Ibn Tumias e ka thënë këtë gjëje. Domodin Ibn Tumia thot në një fetva dhe ka përmendur në librin e im thot hesin me llogaritjet astronomike kur ka re dhe kur nuk ka re, këtë ide theu duke ka shprehur asnjë musliman pop. Donjë, do të një, djetar, pa kur se hoqja, që këte e thonë jo, jo dietar, po as i muslimanit. Kurse Hoxha pretendoi që këtë e thon Prisit, ikon i vënë timijës, me këtë doje. Edhe normalisht ai nëse do ta vërtetonte këtë gjë do si fakte, i fakte nuk solli për këtë gjëje, thjesht e pretendoi. Dhe nëmërt pretendimi dhe dhe dhe çështë e vërtetuar ka dhon malë tërë në mëtyre. Tër, Ideja që desha të rregjtuash Që fjalë që kam shkopu tur nga Ibn Temia un, Ibn Temia ka treguar mbas e përmendi gjendjen e këtyj gjykatësve ose prisa që nuk po ernë dëshminë dëshmitarëve, prokurorëve që përmendëm, pastaj thotë Ibn Temia, "Nuk ka dyshim se është vërtetuar në hadith të saktë në rënien dakord të sahabëve në lutjet të llogaritë astronomike si shtregohet në hadithën e saktë ndodë të Buhariut u Muslimi. Ne jemi ummet an alfabet që nuk shkurë dhe as të llogarisim, a jorni kur ta shikoni dhe çeni kur ta shikoni, kur ta shihni ata." Domethën, këtu i bënte mia flet, fillon flet tashi për një çështje e cila është çështje re. Deri tani foli për shikimin e hanës. Foli për shikimin e hanës. Kur njëri shikon vetëm, çu do të, të bëj, të zi në xhamatin apo jo? Pastaj foli për prisat të cilët janë disa mbështinj, disa nuk janë mbështinj. Tashi foli për jo për shikimin e hanës, për një kur njerëzit nuk shikon hanën fare. Dhe tregoi që kjo është diçka e prerë dhe e sigurt që nuk ka antë, domethën pranim sepse ka rënë doktoru sahabi që kjo është e papranueshme. Ky është teksti që kam marrën prej fjalës së Betënitës, dhe më pas pasaj atë që thot poetë Betënia dhe vazhdon në mëshhtë thot, ajo që pozohet të llogaritet. Astronomin, astronomin në vërtetimin e daljes së hanës, serio, jo vetëm që konzorot bila qielli i humbur në afëtin vetar, por konzorot edhe gabuar nga analogjike dhe, dhe astronomike. Kjo është fali që kam marrën prej Betënia. Donëmë të mëtojmë më ansë fjalën e vërtet. Hedh poshtë çdo lloj mendimi të atij që mund mendojë që nëse prisi ecën me llogori astronomike në mënyrë totale do të djego nga mbrapa. Domethënë ai mësi tregoi kronologjia e fetvas. Tregoi vëndfar i dinë përgjithshëm se dikush e rëgoj, fari, dhejnë, përgjish, nëse shikon hënën vetëm. Ço do të bëj? Nëse shikimi ti nuk vërtëtohet të prisi. Pasi tregoi që prisi s'a ngjit në soi. Ka për ty të cilët janë besnikë që s'a besnik, besnik, besnik. Pasi tregoi që disa ngjit nuk kanë i soi dhe nuk janë gjithëse në vërtetimin e në vërtetimin e ënës, pas ai tregoi që nëse prisi nuk ecën farmë do të djegë me llogori astronomike dhe tha Siqë nuk është e parë më shumë faret teksa habët, hesi me llogaritë astronomike. Domthonjë që po telezosh Fethvajin në vëmendje, në të vërtetë përse Fethvaji nuk kuptonte ai që pretendojnë ata apo kuptonte kundërta asaj. Prandaj i thot ai që bazohet në llogaritë astronomike në vërtetimin në daljen e sanit të vetin që, që konzoroi Bidatchi, shoq Bidatchi, në humbur në aspektin fetar përkonzoroi dhe i gabuar nga ana e Dhiqes. Edhe kështu pas sa vazhdon Fethvaji me të mirës deri në fund. Ajo që është për të çuditë domosdhem që Hoxha mëasi e përmendin këtë kontekstin që unë e kam marrë dhe pretendoi që unë kam shkëputur këtë padrejtisht, thaa domosdhem që kjo është të lëbisin blis, më tha kjo quhet vjedhje emarave, e mëradhë, kuptonë e gjëra të tilla. Unë desha t'i bëj një pyetje, po ta kisha këtu avur Hoxhën dhe doja të bëj këtë pyetë, i thosha, "Shmendim këti, sikur unë të ciel se vani një për Hoxhën e Shqipërisë, i cili ka treguar të, të njëjtin tekst që unë kam thënë, kam thënë te mesazhi Jo, diku tjetër. A do thoshe ti për të që ai ka bërë telbësi blis edhe ai gjithashtu do të thonë ka, domethënë, ka dalë në duart pa sa ka vjedhur me radhë dhe thoshe këtë gjë apo jo? Përgjigje në nën do të dëshiroj të të, të, të, të gjej për gjë që stante edhe pse normalisht kjo nuk është e mundur momentalisht. Edhe normalisht domethënë përgjigje që mendoj unë është që ti duhet të thuash domethënë që jo, domethënë me, me kuptimin do të thonë që po, kjo kjo lloj përgjigje do ishte për të gjithë. Unë kur e thëmë për lëgjën kë i qohet vjetë, vjetët gjotë për gjithë. Edhe unë po të rekuet të shqitë dëmë dhejnë që këtëlloj teksti e ka thënë një për hëndjëllavet Shqipërisë për para 5 vjetësh. Një i fedëvat ti, si puna dëmë dhejnë si puna jine, ka martë një, një të kës, të i text, ti bëndë e mjesë, edhe ka thënë, këlloj e fedëva e së dokumentuar, është ndodhë një internet, edhe akur të teksti i fedëvas e ka dhënë këj Thotë kjo është ndër dhe tjera, është pyritur, dhe pyrit e nëse jemi në dushim për ditën e partë të Ramazanit. E të regon në disa gjera kushën regullat e shikimit të fetva më të ajeb të alizoni të gjithë, dhe është me referencë ndodhë të këfaqja të këforumi shqiptarë. Që që që që fëqë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Këtë qërët e pasetën në fund fare, thot, Shehul i se më temije thot, a i që, që argumentohet në për logaritit, jo vetën që është i humbur në shëriat, por edhe bidat që në fej, i gabuar në të mënduar. Dikutit të shprejet, për këtë ka i gjma, këtë ishë në dy tekset, që i ka marrë duon në ky për së ky hoq, që në shhoq qitar, po nga fjalla e i bën temijes, dhe është argumentuar më të pasaj thot, si bëhet n Edhe im mendimin e vet këy, edhe tregon argumentin fetar që nuk do të hecur me me, me me me kalendar, por do të hecur pas çkemit Halës, kudo që t'i shikoni vendorat. Domethën nuk e di çfarë do thoshte Hoxha Ahmedi kur ta lexonte këtë lloj teksti që është shkëputur nga ky hoxh, domethën para 5 vjetësh në datën 9 9, ky ky fetva më datë 9 9 2007. A do thoshë për të që ju ka bërë gjithë në televiz i blis? A do thoshë për të që ky gjithashtu ka vjedhur me duart pasën apo jo? Ja? Po çështën këto po do ta them, atëherë un po u them do të thënë që ky Hoxh është vet Ahmeti. Kupton? Kjo është fvaja po e tij, të cilën e ka dhënë para 5 vjetësh dhe nëse ai pretendon që un po sa mvjedhur me duart pastra, ja ku është me fvajën e tij, fjalë e tij, un po bëj krahasim dash në më fjalësi në fjalësi. Kjo është fvaja e tij, kjo është fjalë e tij që ka thënë tani. Ja, un po lexoj edhe një herë tekstin e fjalësime. Ka thënë i bëntimia, kjo shqalime, ka rënd dhe akord sahabët se nuk lejohë për muslimanit bazote për logrejtet astronomike Gjithashtu, kjo ka thënë dikutit të shprejet për këtë ka i gjma, do no, nën ka rënd dhe akord të, të, të, të umedit Pasetet më pasot, kam shprejë rungë të të shi A i që bazote logrejtet e kalendarit jo vetën që konzojt bjithat qi dhe i humur në fej, në aspektin fetar për konzojt i kabur nga analogiket astronomike Ka thënë Ahmedit Aicha argumentoi, Aicha argumentoi në prollogarit, jo vetëm që është i humbur në sheriat, por edhe vitaci në fe i gabuar të menduar. Domethënë, është çështë për kthimin, ndërson dy fjalë po është njëta fetva. Domethënë të njëjtën fetva, të cilën unë e kam marr dhe kam përmendur, me anë të cilës un kam treguar që mbështetet të llogaritë astronomike është vitat, ai e ka përdorur për 5 vjetësh po ai vet, dhe nuk e ka qejtur atë të llogjet telbis i blis, të cilën e përktheu në vesh i blis sipas të, domethënë Dhas nuk e quhet vjedhje, ndërsa tashi kur e mora unë njërin tekst, ai e, e quajti këtë telbisi i blis dhe e quajti këtë vjedhje. Se çfarë është kjo? Këtë domethënë shpresoj të jap njëu, domethënë vetë përgjigjen dhe mjafton që ai ka kthyer vetë përgjigje vetëzvetmëme me fatvanin e tij. Kjo është domethënë përse përket e i përket fatvanit se i bën të mirë, se fatvani tashun po ia jap të shkruitur, mund ta lexzoni vetë se si ta vërtetojnë në vërtet a ka në të Vjedhje apo s'kanto vjedhje? Dhe mëfton vet dëshmia po e ti në 2007, e cila tregon më që ai vetë ka shkopuat të këtij teksti. Nëse është vjedhje, atëherë them ai është i pari që ka hapur të lidh rrugën. Dhe nëse nuk, nuk kjo nuk është vjedhje, ajo nuk është vjedhje as mua as për ta. Në të vërtetë. Kjo është përse për këtë fetva sipër të imjes. Pastaj domosdhom në fund fare, domosdhom ka treguar domosdhom ai vetë, fotë e kam treguar në fund komentin që kanë bërë te fetvaji Betemjes tu do lejoj pak a shumë çfarë thotë domthu. Vet Ahmedi në këtë fatë që ka dhënë në 2007, ka qenë me një të njëjtin mendim që jemi edhe ne që nuk lejohet hëcet me llogoritë farmike të asme prisin që hësen me to, por do të hësim me shikimin e hënës, vetëm me një dallim ne e shikojmë hënën vetë kurse ai thoshte shik po u pani vënë të rrap dhe kjo çështje çështje diskutuar shumë me zjetar nuk kanë i problem në këtë. Domthonaj ai vetë ka qenë me këtë mendim dhe ka lënë. Edhe këtë mendim të cilin ai pretendon se sot e ka i bën te mia sipas tij. Por to i ka thënë në fetvanin e tij të atëhershëm, të atëhershëm thotë çu. Po lexoj fetvanin e tij, thotë me gjithatë thotë mendoj se nëse organet kompetente do të përmbanë me dhëvit hanefisë shpretendo, duhet ta gjojn atëher kur të vërtetohe, kur të vërtetojë se një vend islam për i vendeve që jesin me shikim të lajmëronin për fillimin e Ramazanit, të gjithë udhëhecë musliman duhet ta bëjnë këtë që, që umat bashkohet njëherëën enemisit si të rësi. Me gjithë të, thejmë se nëse organet këpetendet do të dilë nga medhebi tyre në shafi, dhe me në medhebi në shafi E të thoshin do të ashohim vetë, atërë përsi të thoshin pa bindje Kështë dhëtë, pa bindje, nuk u kuptërës që dhëtë më thonë të pa bindje Në më basë të dhëtë që nuk imit bindur me këtë dhëtë medimi Thëtë, u pa, alhamdullila, nuk u pa, prap, alhamdullila, umë embyrë dhe këtë kapitull Problemi është, si ve prodhë nga Xhmaili, edhe më e keqja se as edhe një mendhep si duhet vepruar. Domthonë thotë tash Ahmed të bëj pyetje si bëhet hallë kur këta hesin me asnjë mendhep. Domthonë ky konsern këtu i dhe më thot, dhe mendimin 2007-të që këta pasandaj ngjiten me mendhep të dietarëve edhe nga Xhmaili dietar. Porse sot po ky mendimi është mendimi të dietarëve. Domthonë kjo është vet vet fatbaret e atij atëherës në cin ai thotë domthonë që ky nuk është mendim dhe domthonë normalisht fatbaret e mia s'u doli sot. Ka qenë atëherë, nuk e di domthonë atëherë përse se kanë marrë si argument Është hadithja e Gjjonit kur ta gjon çeli kur ta çeli ka qenë dha atëherë, nuk e di përse atëse kanë marrë argumentin kur sot e marrin argument. Dhe do ishte kurioz ta dija se çfarë përgjigje i jepnin ata atëherë për hadithin e Gjjonit kur ta gjon çeli kur ta çeli. Sepse po ta dija se çfarë përgjigje do jepnin, të jeni në përgjigje do u thosha, postojeni vetë vetë tuaja, sikurse e keni përdorur diku kundër tjerëve, merreni dhe jepni sot vetë vetë tuaja kur ju e përdorni këtë lloj hadithi si argument. Kjo është domethënë Në livje me Fedvanj që ka përdojur e i Pas ta i në fund të fare, e thotë në dërtirë e i dhe më thonë Në, në fillimin e fjallës ti Thoshtë e dhe më dhe që kam shkëputur, kam marrë një hadith dhe kam në një hadith Në fund të fare, pas e thotë Tek fjallimit ti, dhe më dhe nëhoj që në dërtirë e të tjera, tjera tha Kjo shëqëri dhe këta njerës që kemi nësot Përindrit, familit, farëfisi janë e të pregëtitu që ne ti bombardisim Këshu ka thonë Ma argumentet se është bidat Apo nuk është bidat pune kalendarit E ku të digje unë e tjera e tjera Apo thejmë elhamdullaj që këta e gjerojnë Kjo është fjallet ti sot Kursën 2007 Una ledzohë teksin kua i thot Që si pas i gjma otometin islam Edhe si pas fjallet si bëntejmijes Hecja me kalendarit që të bidat Pra i bije dhe më dhe si pas ti Që gjemati 2012 Nuk ka mundës të ta kuptoj Që është tjene kalendarit e që apës është bidat Kursë Kjo është i një çështje. Pika tjetër është, ajo ankuaja se un ka marrë një tekst, një hadith, ne kanë një hadith. Ne korqë që un në të vërtetë në, në librin kam përmendur të gjitha hadithët që më është dhënë mundësia për të mbledhur, se mund të ketë një hadith që un nuk e di. Edhe atë ku nuk e di, un nuk më pajtisim para Allahut për atë pra që un nuk e di. Kam kërkuar, kam bërë një kërkim, jam përbërë, bëjmë këim sa më shumë gjë për të cilat kam mbledhur të gjitha hadithët e kam përmendur në libr. Edhe të gjitha këto nuk mund të përmenden në një mesazh celular. Atyre Kur Hoxha ankohet për mehë që unë prapasëm përmend një hadith dhe kam lënë një hadith. Përse ankohet në të kundërt dhe, dhe thot pastaj kjo shoqëri e kta njerëz që si ne që ne kemi sot familje, përprind familjare, farefis, janë ai të përgatitur që ne ti bombardisim me argumente. Domthonë, nganjëran ankohet që unë pasam argument, pasamnte argumente. argumente. Garaniti thot pse i bombardon ti me këta këta me argumente. Domthonë nuk e di ropesht çfarë të bëj. Sepse domthonë nuk u lejova domthonë tash ti bombardosh me argumente, kjo u lejova. Se ta skupton godashin, 2007 nuk kuptonin kurse nga ana tjetër pastaj i bë më që un po sam shkopu do disa hadithe kam marr disa hadithe kam lënë i thoj kjo s'është vërtet sepse un libri kam përmend të gjitha hadithat ndërsa në një mesazh celulari s'e pamund të përmend të gjitha në një kohë që i thotë vanë ti këtu si ka përmend të gjitha dy faqen 2007 edhe po qesë un do ta marr këtë 2012-të tash i edhe vë krahasim me të 2007-s un do thoshe që këto fjalë të 2012-s shkojn dhe adresohen po çes doli hiqish emrat kush dëliçet të, të dyja kush te lezohet të dyja thotë ti personi që ka shkruajt që ka ka fol 2012 ka fol për këtë personin tu që ka ka fol 2007 Në e kupton bësh çuditsh po bote ti hiqesh emrat fytyrë të, të dyve fjal falimin ti ta shih ti shkruash kjo është shkruar edhe vetvasit 2007 e ti hapesh një personi të lezohet të dyja ai nuk do të dyshoj do thotë doin që ky personin tash i që ka, ka fol tash i ky është duke fol ti kundër ti jo apo i thon këto vjedhin ekoj që këtu është njëjti person. Do të thonë kjo është problematikë e tutur njerëzve domethënë. Edhe së fundi domethënë te kalibet e mirës u kam thën kështu. Së fundi më ngelet vetëm të përkujtoj vëndën time dhe çdo kënd që lezon këtë shkrim me porosin e Hudheves Radiallahu i cili ka thën ebumesudit domethënë i cili ka dhën porosipin e Mesudit ku i ka thën humbja e vërtet është të duket e mirë ajo që të dukej e keqë e të duket e keqë ajo që të dukej e mirë. Sheh thot, humi e vërtet është të duket e mirë ajo që dukej e keqë e të duket e keqë ajo që dukej e mirë. Ruhu prej ndryshimit të ngjyrave në fe sepse feja e Allahut është një. Këtë e kam marr ka nga e kam marr nga Ibn Abdul Kubra, Tibn Ibn Battas, vëllimi parë faqe 190. Do kjo është profet i xhodeve sallallahu alaihi wasallam thot, humi e vërtet është të duket e mirë ajo që dukej e keqë. Dikur të dukej Duke ndjeqa e priset me kalendar bidat, sot duket duke duke duke e, duke e mirë. Thotë të duket e mirë që duket e keq, zot duket e keq ajo që duket dikur e mirë, domthon dikur duket e mirë kundërtimi i Këshës, kurse domthon kurse sot të duket i keq kundërtimi i Këshës. Edhe pasojë ruhu për ndushimin e ngjyrave të fe, se fei Allahu i pashni. Fei Allahu udreshon. Dikur thot thoshten 2007-të që nuk ka asimë dhënë me todhë mendimi, kurse sot na dolën me dhëmet me todhë mendimi. Qështë tjetër është, a ty ka përmonë në gjithashtu edhe fëtuale e shqipin bazit. Mi, për nuk ka përmonë në asë një le referenzit të saj fëtvaje. Kuj ka gjithë të dhe fëtvaje? Unë nuk kërkoj e tyre fakte që vërdetojnë që shqipin bazit e shqipin bazit me të dhe mendimi. Kuj ka gjithë të? Edhe nëse nuk s'jilin fakte, fakte, që të regojnë për të dhe fëtvaje, atëherë, kjo që që uë dhët Por kundësi un kam fakte të tjera, të cilat e hedhin poshtë edhe pretendimin e tyre. Kam dy fetva, të cilat i kam përmendur në liber. një libër, një fetva e komisionit përherëshëm me kryeshën e mbazës, një fetva e veçshme e mbazës që ka treguar shehën Muhammed Salan Munajjid, në të cilin ka treguar që mendimi i shehën e mbazës është që nuk hecet, nuk hecet me ata me me me, me parin që hecet me prolojtë astronomike. Në fetvaja është ndodhet domethënë këtu. Po lejoj shkurtimisht Ideje fëtë pasparë është një person nga alëgjeri e pyet, thotë, uh, unë, thotë, uh, kam bërë operacion në Ramazan, dhe nuk kam alëgjeruar, nuk një numër ditë, së nuk isha alëgjeruar. Mjërë po, alëgjeri e esme me logaritja astronomike, dhe kanë alëgjeru 30 ditë. Kurse, vëdët e tjera që esim e hën, kanë alëgjeru një senandë. Unë, sa duhet të pletësoj, një senandë të dit, për të të të të të të të të të të të të të të t edhe justifikojnë këtë dhe këtësimi që thonë vëtë miste në një tërë dhjetë, edhe pëse këndër shtonë vëndin e ti një, sepse thot, sepse thot e, e, kalendare e logrejtë astronomikë dhe nuk e ndejua në fejë më razë, zishë është fëtëvaj e tyre, mu të aletëzoni këtu, pa thëmë shkurtimisht në mëndonë e teksin që mësë athonë përse që përgjeni. Atëre, fëtëvaj komisën të përherëshë Komisioni përërshëm i dërtu këpyti, kreva një operacion në mujnë e Ramazanë dhe tani, unë dua të izvëndsoj kazat dite që më kanë gjenu pa ajgjëruarë. Por musimane në qëtëjnë tim janë darë në dy grupe, grupe pare kanë qenë në më arbinë saudite dhe me disa vëndë e islamet të tjera pas 29 dite shajgjërimi, dhe më thonë logërit, janë darë në qëtëjnë tim dy grupe, kanë bo fitën e dhe më si pas këtyre. Kurse grupi i dytë e ka plotësuar zgjerimin 30 dit duke ndjekur Aljerin vetëm sa Algeria prancakon fillimet e dhe mbarimin e muajve hënor me anë të prologjit astronomik e pyetë i më është sa ditë do ta gjor 29 apo 30. Tashi komisioni për rishëm nuk i ka thënë këti që ata që ju 29 dhe kundërshtuan marrjen, ata do të kan bër fitën sepse kan kundërshtuar shtetin, shtetin me llogaritë astronomike. Thot, nuk merret fare në konsert llogaritë astronomike në vërtetimin vërtetimin e fillimit të mbarimit muaj të muajit Ramazanit. Nëse nuk shikohet hëna natën e të rritë Shabana, atër muaj 30 të Shabanit atë plotësohet muaji 30 ditë. Nga dita e parë e fillimit të muajit në bazë shikimi, gjithashtu edhe nëse shikohet, nëse nuk shikohet hëna e Shawalit, muaji Shawal natën 30 të Ramazanit e plotësojnë Ramazanin 30 ditë. Duke u nisur me kjo, tikë për të dytë ta gjo, 29 ditë kaza të Ramazanit, të cilë nuk pa të mundi ta ajgëroi për shkak të operacionit, duke ndjekur kështu ato shtetet të cilat ajgëruan me shikimin e hënës dhe e çelin me shikimin e hënës. Domthon mos dyshëti shtetindarit shtetin thonë, i cili etcheli, i cili etheli mas 30 ditësh, po e merr me ato shtete që i çelimi sot 9 ditë para dhe dyta. Ky pyty i thonë se kanë në vendin tim undon të grupej popullit. Nuk i thonë ata që kanë bufitë ata që janë në dy grupe. Dhe i parin këtu u shënim bazë kanë tonë fetvaje, pastaj Abdurrazak Afifi, Abdullah Odeyan, Abdul Quta, katë dietarë që mbështesin këto lloj fetvaje. Do më shënim bazë, këta pretendojnë që kanë lejuar në koqja që është dorë fetvajë në bazit që nuk e lejo këto ndëpërim. Atë nga i çitin këto fetvaje këta, këtë letja gjin këta adresën këtij fetvaje edhe më e sillën neve të vërtetojnë fjalën e tyre për përkundas ndërprëndryshe nëse nuk atë e vërtetojnë atë përgjigjen e dy vet. Kjo është domthonë përse i përket fetvajës që tha ai domthonë pretendojnë që kjo është fetvaja domthonë i ibn Temijës domthonë edhe kjo është fetvaja e Sheh ibn Bazit gjithashtu tha kjo është fetvaja e Albanit. Edhe un them po, kjo është e vërtetë, kjo është mendimi i Sheh Albanit. Sheh Albani po thotë nëse prisijes më proloje astronomike ne thotë duhet të isë mosti. Edhe ne i pyësim këta, se për të që kanë shkujt edhe personat djerë, nuk ka folë vëdë Mahmeti për të qështje, loë e falët, kanë shkujt u shkrimi të gjera gjatë e më radhë, edhe kanë e, pretenduar të më thënjë që kanë pretenduar të më thënjë që du të hesëm të dhe formë në dhe nërgumëtumë fejnë Shalbanit. Ne i pyësim, kush për para shqimë Albanit e ka thënjë të dojë mendimi? Një koj që fejë e nuk doli në Shalban U bankator më çhekui. Vall mund sjell një tekst sa të qartë nga selefët, në cilin ata kanë shprehur qartë që nëse prisi ecën në me llogjë astronomike, lejohet ecën mos ti. Nuko që un, un kam sjell dhe un kam sjell tekst të qarta që vëdorën kundër të neshaj. Ja ku kemi shembullin. Un u kam sjell këtyre domethënë së pari fjalën e Imam Malikut, i cili thotë: Transmeton Ibnun Nafih nga Maliku se ka thënë për prisin që nuk ka gjor në bazë shikimit të Të hanës, dhe has dhas nuk e nuk e çel në basta të tipa qiron dhe çel në basta llogaritjeve. Thotim mamaliku nuk ndiqet, dhe as nuk ecet mbasti. Ço fjalë çaq mamaliku, çfarë të diell këta e kanë gjuhë këtë bësoj. Nuk më doman se oka shkotu, ka shkutu po të dëgjuar. Nuk e di çë shpjegimin e pse fjalët e ti ata. Nikoj që këta qojn fitnë të llogje, atë i parë fitnë djipa se që mamaliku në të lloj çështjeje, i cili pasa msuar xhamatin që, që të quhet që, që të bëj fitnë ndezë zjarrin e fitnave ve edhe e, i pasëmsuar do më dhënë o gjëlarët që dalin kundër o gjëlarëve dhe kundër paris të tëre gjithashtu i bën aja, i ma buhanifja ka tërguar një fetvat të njash me, me këtë thot ka tërguar se këtë hasin e libenin me pësut nga buhanifja se ka thënë, banohet e një një, një vendi a gjërojnë pa shikuar hanën ndërësa një person nuk a gjërojnë dhejrësa pa hanën të nesëme ata i gjërojnë të rëdhë Ai ka, a, thot ai nuk ka detyrta gjë një ditë kaza, kurse banorët aty vendi kanë gabuar kur agjëruan pa shikuar hënën e re sepse profeti sallallahu alejhi dhe selami ka thënë agjëroni kur ta shihni e çeli kur ta shihni. Kështu që banorët aty vendi e kundërshtuan urdhën e profetit sallallahu alejhi dhe selami, prandaj kanë gabuar. Domthon ata e filluan agjënin para se të shikohet hëna. Sigurisht se kanë vepruar këtu muslimanët në 2010. Kjo është edhe një rikim tjetër të fatvave i Ibn Timius. I bëtimien vetëm të ishte pyetur nëse disa njerëz e shikojnë hënën përpara se të, të vërtetohet se kimi hënës të prisi. I bëtimien u thot atyre mos u ngusni. Edhe pse e keni parë hënën vetëm derisa ky shikim hënë të vërtetohet të prisi. Pse? Sepse ju edhe pse e keni parë vetëm, ky lloj shikimi juaj nuk vlen nëse kjo nuk merret vështë të, të njerëzës. Kurse këta në 2010 e morën të vetot i bëtimien e miës edhe këty mbrapa. Ne çfarë thonë? tha thon për ditën se Bëtimia ka thënë as pas prisit as pas prisit. Nikoj që Bëtimia ka thënë as pas prisit, kur e jesëm me shikim hënën 1 dhe kur ti ke parë hënën 2 dhe ai nuk ta pranon këtë vërtetimin e hënës, sepse e thot "mos ungut". Kurse ta çfarë bon 2010-të, hëna nuk u pa as dikund, nuk u shko, nuk u pa nga as i vëndar hap hëna, kupton? Dhe kalendari tha muaji Ramazani është mbyllur dhe këta erdhën duke pretenduar se këtë thot Bëtimia. Që i Bëtimia thotë atyre, "Dhe pse keni parë hënën, mos ungusni." Kurse këta thonë, edhe pse s'e keni pa hënë ngutonin, edhe pretendojnë boshat që kish kuptimin fjalës së vetë mijes. Dëshoj samrap. Atëherë, domethënë un duam për ato tekstet të qarta nga selefët. Tash përmendni Fenim Buharives, Imam Malikut, për atësh Muhammad al-Qarafi, i cili ka thënë, ka kaq ka thënë senedi, i cili është nga dietarët e Malikit. Thotë senedi, nëse prisi është i mendimi së llogaritje të lejoan dhe fillon muajin me anë të llogaritjeve, nuk ndi qëtë nuk ndi qëtë tëtë, sepse i gjmau i se levve është në kundushtim me këta në më thënë se ne diktu për të ndon edhe thotë që i gjmau se levve e hëthoshtë ndjekin e prisit në sajesë e më logorite astronomike edhe këta e kam mështetur Karahi i dhe shu kam tërguar rasin e gjukati që Muhammed Umin Hubulli të cine ka tërguar imam dheheviu dhe këta mund të letëzoni vetë i dhe shu kam përmën dhe i, imam dhe, e, Pas ka sa ka kam vënë nga bashkohësit fetvat të komisionit për hershëm, fetvani Sheikh Abdul Ibn Jibrini i cili ka dhënë komentim tek libri Ibn Rajj, për këtë çështë dhe kam mbështetur mendimin e tij në këtë çështje, gjithashtu kam e kam mbyllur me me mendimin e Muhammedu Salih al-Munajjid. Domthon këtu kemi kemi mendimin e sa dietarëve 10 10 këtu, komisioni për hershun janë 4 dietarë dhe 9 tu 13 dietarë, të cilët nuk kanë vënë ka mendimin e tyre duke filluar nga Abu Hanifa, tema Malifu dhe ka imam qarafi te sanedete te Muhammad al-Hubli te mam zabiu se lek ka mbështetur ka mbështetur qendrimin e kte Muhammad al-Hubli dhe ka lavdëruar te dhe ka qenë dëshmuar te nuk do te qejt fit ne xi se si shprehendonin ata edhe gjithashtu domodiniper je tjetër ditë me radh kështu lloj teksesh u dua pro kytyre ndaj tashit ka na kan sillne na kan sillne ne disa fjalë te cilat fasin pro nje tem tjetër edhe uni kam i kam vërtet me vëmandje fjalet e dietarit qe ka përmendta Edhe, vëllohem që ditë shumë Ata marrë një fjallet djetarë që fasin për një qështet tjetër Që, quat, që quat, uh, mun, i quhet Që i quhet Rru jetën mund fërit Shikimi i personën që i shikon hëndën vetëm A merë për bazë Dhe më dhënë abonu merë për bazë Në këto që ështje Jan përmendur disa tekste nga selefët, nga është hadithi radh pas radh hadith profetik që ka thënë ajjon kur ta ajjon çeni kur ta çelin, domethënë që ti o dëshmitar, po e pet tek pull dhe nuk pranon dëshminë, hes me xhamatin, i cili nuk ta pranon dëshminë, sepse hënë nuk u shbërë nuk u shbërë mirë për njerëzit. Ky është kuptimi i hadithit sipas i bënteimisë. Edhe ai ishte në të njëjtën gjë ka thënë, i ka thënë mes ruhut E ka thonë këtë këtë lloj ideje, domodin që po tregojmë në lut që ti do të heshen me xhamatën, jo vetëm në shikimin e hënës, edhe këta thonë, ja, këy, ngjarja e Ishës tregon që do të heshen prisi kur e zënë mbylloqja astronomike. Nikoj që në kohën e Ishës prisi të heshen për llogjet astronomike. Gjithashtu, në kohën e Muhamedit e Sirinit dhe Hasanit pa selamut, cilë kanë shprehur këtë ide që do të heshen me prisin ose Imam Muhammedi nuk heshen për llogjet astronomike fare. Që këtë, nuk e kupton ti këtë gjëje, që këta dietar pas aşpërë dhënje në Serbisë, as me produktet gastronomike duhet të dhëset më mëstin. Nuk e kupton ti këtë gjëje. Në këtë qenkon ti, këta nuk kanë shprehë këtë gjëje. Prandaj po sikosh, to teksti kam përmendur dietar. Ku i përmendin? Merë libra, hap libra të hadithës së Nikut, e doresh rre që ata i përmendin te çështja që thot, çështja kur dikush kur dëshmitari i e shikon hënë vetëm nuk i paranoj dëshminë e tij. Ço bën? Ku ka përmendur to tekste të, të dietar? ta kanë marr këto lëndë tekse që flasin për të çështën, i kam bërdor për të çështën tjetër dhe unë u them atyre, unë po them që unë kam, domodin kam detyrë një kohë të gjatë duke kërkuar nëpër librat e hadithit dhe shpjegimet e hadithit, nëpër librat e fikut. Hadithin a gjoru kur ta gjorin, çel kur ta çelin. Për zgjetur se mos në një për dietarët hershëm, e ka bërdor te hadisi argument që lejohet pjesë me prizin që është me llogoritje. Dhe po them me atë që ka rezultuam u them sot, dhe unë po them nuk kam detyrë më shumë se atë që kam mundsi. Masa pata mundi kam gjet mbi 100 në referenca libërsh dhe kam vënë të logjjeje pa afërsisht të till në libër. Kam gjet mbi 100 në referenca, por nuk kam gjet në asnjërin për tyre që dietarët, ndas hadithit, ndas fikut, kanë përdorur të, përdor të hadithë argument që lejohet ecë me prisin qëse me llogaritë astronomike ose me llogaritë astronomike. Dhe unë këtu u kërkoj që të ciellin fakte nga selefët, në librat e hadith ose të fikut, nga selefëve flas, të cilët ta kanë përdorur këtë hadith kusht që përdorin këtë sot. Sepse problemi ku është, problemi është të kuptimi i hadithit, sipas kuptimit që jepim ta është sivjon. Kta thon, pretendimi këtu ështëu, sikur profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë njerëzve, "Po ti bashkë me të dy hadithët, që shikoni hënën dhe a gjoni me njerëz kur ta gjoni, sipas kuptimit të hadithit është kështu. O njerëz, ju shikoni hënën, përderisa prisi juaj, bie dakord me këtë gjë. Dhe nëse prisi juaj hesht me prologaritë që unua kam ndaluar juve, ju mos zbatoni fjalën time në shikim në Hanas, dhe as mos u ndaloni nga ndalesa jimi në prollogedit, por hesim me fjalën e prisit tuaj. Pse? Sepse algjërimi është kuptojëron se jesh portaçendi. Ky është kuptimi i hadithit profetik si pas tyre. Dhe vallahi, këto lë kuptimi domosdën dhe ky është ky është kuptim katastrof. Un mund them them të dëgjojë se një person mund ta kuptojë të dëgjojë. Kuptoj dhe dietar ti. Po kjo është gëbim. Por le të po them, nëse tek ka vënë shësh i Shqipëri, ne kërkojmë fakte, kush e ka vërtetuar të dëgjojë më parë shqiptarët? Se domethën, edhe po tash sikur të, të vet teksti që ka përmendë Ahmedi këtu domethën në në të fjalimin e tij të tanishëm thot. Ço thot. Për këtë arsye unë kam thënë edhe një herë tjetër që kur jam pyetur dietar si sheh Albani Bombazi, më mbazi thonë që s'është vërtet. Etjë, dietar të Modhei flas të kësaj kohe thot, çe flas se koë karakterizuar, ka flas se koë sepse ai e di shumë mirë që dietar të hershun s'e ka lejuar këtu do vitprimin. Kupton? Dhe kjo është problem vetë. Që ne domthonj çdo shekull të nxjernë mjaftre re. Në sa herë del një shekull i ri, ta bëjnë fenë ashtu si si tu pëlqej njerëzve. Po, dietarët sot janë dietarë dhe leje respektojmë që shqiptari është respektuar, por kë nuk është nuk do thotë që është profet. Por derisa fjalët e ti bien kundësti me hadithin profetikë, kë nuk përnohen. Nëse nëse vaje musliman dhe hoxhëm thonë që ju keni hedh hadithin poshtë ajo që joni kur të joni kur të joni, u thënë ju keni hedh dy hadithe poshtë. Hadithin e nishkimit hënës, se nuk po interesoni fare për shkrimin e hënës, dhe hadithin që profesor Sanimi ka ndaluar tezën për llojin astronomike, dhe ju i hëni duke hesur me to, donë apo nuk doni ju, edhe pse ju pretendoni se me ne me nijet nuk kemi dukes me to. Edhe, domethënë pika e fundit që desha të tregoj, disa njerëz, domethënë në, në momentin që startuan fillojnë dhe hapin një çështje këtu dhe diskutojnë me forcë këto, domethënë këtë kohë kur fillon kur të bëhet fjale për Ramadanin, për Haxhin, që është tjenë që a ka shdo vënd shikimin e vet apo në më thënë po par një vënd me efton për vëndë tjera dhe unë po të them këto dhe që është tje ne mund të diskutojmë me shdo dhe hoqe dhe imi gati turim të, të diskutojmë nësa ta bjën dhe korë që më sesim ne me kalendar asë nje asë ta nësa ta bjën dhe korë më sesim me kalendar burim të diskutojmë edhe jam gati që të unë vetë talem e ndimin tim edhe të hesht nësa ta por qës ata bindën Cortez me hën. Ndërsa këtë tecim me kalendar ata, këtë tecim me kalendar. Dhe i thënë nga ana tjetër, më thon mua që mendimi i saktë dietarëve është që po pani vëmë mjafton për vonë të tjera, kjo dëgjënu përnohet. Kjo dëgjënu përnohet, pse sepse ata në të parë që e të kundërshtojnë dëgjëjen. Në kjo është, kjo është vërtet që ata e kundërshtuan. Për dy vjet në Ramazan, ata domethënë që e kishin të lutë mendimin që po pani vëmë mjafton vonë të tjera. Pse kur nuk u pa hëna saudina as i vënë këta eçelën dhe pa parë hënë fare? Përse këta kur nuk u pa hënë as gjikundi, këta eçelën në një koqe këta e ko me mendimin që po kanë vend mjafto për të tëra? Pse nuk jesen me të bëjmë kalendar? Apo hecen me këtë lloj mendimi vlen vetëm atë kur justifikot kalendarin e tyre, ndërsa kur nuk ju stevo koqë të kalendarin atë nuk hecen me këtë. Kjo tregon në të, të vërtetë që jetesim me kalendar. Nuk hecin domosdhem në të vërtetë me shikimin po kanë vend, por thjesht kjo ideja ti tregon që po pani vëmëfton për vendën tjetër, kjo tregon vetëm për ti vën një lloj për ti vën një mbulesë fetare ndiejes kalendarit. Kjo është asyl. Subhanallahu. 7 minuta fillim bajt i vëllezhan muslimanë, Allahu e fal. Edhe u desh timsinë të për të shpjeguar çështën gabimit që bëra gjatë së temës. E para gjë, gabimi në pyetjen, në pyetjen që, që si se si e shpjegoj dhe si e përktheu pyetjen e botëmisë që ishte këtu tjetër. Gabim në kuptuarën e fjalës së të mirës që ka ka gabuar, ka gabuar ai dhe disa të tjerë, të cilët kanë menduar që vetë të mirë këtu lejon të ndiqet prisi me prologoid astronome, nikoj që vetë të mirë këtu ka lejuar të ndiqet prisi, i cili ecën me shikimin e hënës dhe refuzon shikimin e hënës në një rast caktuar, por shaka të fjalës astronomi dhe këto nuk kanë njësoj si prologoid astronome në çdo rast. Janë dy raste të ndryshme. Plus i vetë të mirë pasaj këta justifikojnë me një rast me një arsye tjetër dhe jo thjesht sepse ky është prijes, por e justifikon duke thënë që algjërimi, domthonë muaji Ramazan nuk quhet muaj derisa të bëhet një orë tek njerëzit. Edhi që e parhën vetëm përdesë nuk është bërë një orë, këtë rreqon që muaji nuk hyrë. Në mëdën, ka hyrë. Domthonë e justifikon me diçka të tillë. Kurse këta pa hyr muaji sikundi, pa u bërë një orë sikundi, domon pa parën sikundin këta e filluan muajin dhe e justifikojnë fjalën e vetë ime. Pastaj në fund fare, fjala që kishte shkopu tur mbi vërtetia, po por por kjo është problemete domthonë Më të regohaj që një ka shkëputur vetë pare disa vitës Edhe i thash, nëse kjo që të vijedje A të erësimi dhe më thënë Këto fjallë që ke thënë të ani Dëritojëve të stënde Dhe më thënë në Sire ti ke shprejur në 2007 Edhe nëse kjo nuk që të vijedje për ty A të nuk është asë vijedje asë për mua Edhe them që kjo nuk ka asë në dojlidhe me vijedje Ma dje kjo Sikur të ishte e vërtet e që kjo nuk viedhje, për kjo Sepse Vieda do thot të thotë që ti ta marrësh teksti të një personi, he e ti, t'e heshë emërtimin e tij e vendosë në ambientat sikur ti ke shkruar atë, kjo që Vieda dhe në çështën e dijes. Ndërsa kjo lojë e, të cilën do të, ky pretendon që quhet tradhë, domethënë që ti marrësh një pjesë tekstit dhe e bën një pjesë tjetër, që njeriu të kuptojë diçka tjetër përveç asaj që pretendon. Edhe un po them përbundimisht. Meqë ti e quan këtë lojë Vieda, fjalëse bën të mirë sot. Vall. I bën të mia vëllat ty donjë kalendarësh bidat, edhe që është më kalendarësh bidatçi. Vol, kalendari nuk është bëta. Edhe i që esën, që esën me kalendar nuk quhet bitaçi. Këtë përgjigje desha të marr prej teje. Nëse ti thua, domthon, po e quaj bitaçi, atëherë ti po oh, vë ke nuk është vija ti. Nëse ti thua nuk nuk quhet bitaçi, atë problemi jon, atë nuk është thjesht të ndje ke një prisi, por kemi të bëjmë atë me një person i cili lejon llogaritja astronomike. Dhe kjo është problem tjetër pastaj, dhe ky është kundërtimi i qartë i çmaut të, të mendes tam. Edhe Vallai, o lazer, dhe lëzër them font fare, nuk ka pëlqyr kurrë që temat tona fetare të arrindën të këtë pikë. Me u ke as fatësie e unë nëse nuk e ke mbritur sot. Tani ç'është dërnë të lloj pike, që thuhet ajo gjë që nuk që nuk është në të vërtetë, tregohet librin e njerëzve, do të tregohet të thuhet me fjalë ajo që s'është në të vërtetë mitjes. Thuhet që Ben Temir është pyet për prollojë astronomike, kur ai s'është pyet fare për prollojë astronomike. Vallai, kjo është katastrofë ka të asofë, së në që në kemi mbritur asofë. Edhe unë, përfundimisht, i kërkoj Ahmedit me që a i për të ndonë se unë pasë më, kam pasë më bërë vijet dhjetë argumenteve, edhe a i dhe më thënë, me që e pasës buluar të lojgjeje, i kërkoj ati, mund të trasmetoni dhe kjo pojnë qëzohet gjithashtu, që të bëjt dialog me mua në së të gjematit, Atëz më shprehi qartë sū xhamati dhe gjë që un po shtrohem para xhamatit, saqë gjithë xhamati që un po pasam vjedhur argumentet e tij. Bëmë dialog, e më tregoj se gjithë xhamati të cila është pjesë u kam vjedhur prej argumenteve, edhe pas kam bërë mashtrime ose pas kam këngëruar me radhë, bujërum, un jam gati të bëj dialog haptesin sū xhamatit. Nëse ai më vonë si kashën, bujë, nëse ai nuk u kish kashën për të dëgjuar, kjo tregon që pretendimi i tij në të vërtetë është pretendim i pavërtetë dhe është ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala Kur'an, "O la yahiqul makruu ssi illaa bi ahlih." Dhe nuk bie mashtrimi keq vetëm mbi vetëm se mbi ata të cilët e thurin. Kjo është fjalë Allah subhanahu wa taala, edhe këto ky është realiteti që ne jetojmë, edhe nuk kam ç'a them vetëm se ato ato që mund fuën të futo të rasteve, sodakallahu l'azim, ka thënë Allahu vërtetën këta gjithë punor. Nusallahu subhanahu wa taala të na ruaj nga çdo devijim, nusallahu në, në madhëoritë na bëj për ato që as moton ato që thon. Nësë Allah në më dhururët, mësë në deviju e zemën tona dhe në furtësojnë të të të vërtet dëmë të eki. Allah është premjerët gjithë.